En el programa d'avui d'Esports de, del Punt volem parlar d'aquest Nadal perquè hi haurà un centre de tecnificació eh, d'hoquei de, okay de base que portaran des del Club Oquei okay Palafrugell i que serà als eh, finals de desembre, una mica com un casalet, eh? Jo ara m'he fotut amb un show perquè em diran que segurament no. Però l'Albert Bou eh, ens ho explicarà exactament en què consistirà aquest... Eh... Casalet està molt mal dit, eh? Que sí. Bueno, tampoc està és el que fet, no? Sí, o sigui, no, realment sí que bé ser com, com un casalet, però realment ho enfoquem realment com una tecnificació per bueno, per polir molts aspectes eh, tècnics, tàctics, de patir, de tots aquests nens i nenes que s'apuntin a, a fer-ho. Nens i nenes de qualsevol edat, amb, amb experiència, sense experiència, què bueno, és el que demaneu? Hem, hem, hem posat unes pautes de començar des de Prebenjamí, al final encara tenen carències de petit i tal, i poder, doncs, bueno, des de pre-Benjamí fins a juvenil, que ja és una categoria que ja estan com que diu, totalment formats, doncs, bueno, poder, amb la gent que es vagin apuntant, poder fer com dos grups. No? Segurament seria el grup de pre-Benjamí uh, Benjamí i a la Ví, per un costat, i després infantil i, i juvenil per l'altre. A uh, dia d'avui tenim 25 persones inscrites, i ara començarem doncs, bueno, a valorar quants juvenils hi ha, quants tal, i començar a fer els grupets, i la idea és aquesta, vull dir, la idea és, eh, en els més petitons, doncs, bueno, començar i realment enllaçar tot lo que és conducció de pilota, jugar amb espais buits, vull dir, bueno, moltes situacions que no estan acostumats potser dia a dia en el seu club a poder treballar, perquè tampoc ningú disposa de moltes hores de pista, aquest és un altre hàndicap d'aquest esport, els pavellons, bueno, es fan servir per moltíssimes coses, i al final amb, un, amb uns equips que comencen iniciació, comencen escoleta i tal, patinar 45 minuts per dir alguna cosa, és com no fer res, i entenc, el no fer res no vull dir que no es treballi, eh? Però, clar, quan més hores de pista tens i quan més temps hi pots uh, posar-hi, és més ràpid l'aprenentatge i tot va molt més ràpid. Llavors l'idea d'aquest calesal és això, que aquests, aquestes hores que tinguem, 3-4 hores cada matí o 3-4 hores cada tarda, serveixin per donar un impuls una mica més gran a tot això. Bé, la pregunta era encaminada a saber si hi ha gent que veurà això i dirà, mire, puc portar el meu fill perquè aprengui a patinar. No. no. No. Perquè ja ja se sobreentén que ja ho han de saber i és per fer altres coses. A això no? mateix, per exemple, escoleta, no l'hem no volgut, no volgut posar però no per, per, per res en concret, sinó perquè entenem que a l'escoleta hi ha molt molts nens que encara no agafen l'estic, que senzillament estan començant a creuar cames per començar a aprendre a patinar, i al final, si poses una escoleta amb un premenjamí o un, o un alaví, no té cap sentit per ningú, ningú treballa. Llavors hem intentat realment, doncs, bueno, que ja té una mica de base començar-li a potenciar aquesta base que té i una mica per grups i per nivells doncs, anirem fent les tecnificacions corresponents Tots el coordinador d'aquest centre de tecnificació les teves influències, que deben ser moltes permeten que, que pugui venir gent eh, coneguda dins el món de l'hoquei eh, a passar uns, unes hores amb tota sí. aquesta magnada i amb aquests nois xingues. Sí, sí, ara com et deia com que estem tancant les inscripcions una miqueta veient quan els acabem de tancar doncs buscarem Pues bueno, hi ha molts equips o sigui, hi ha moltes noies ja que s'han apuntat al femení, pues buscarem una figura o dues d'un equip d'hoquei d'hoqueiliga femení. algunes com que tinc també bueno, conegudes i tal pues intentarem que vinguin un prei de jugadores importants i a nivell masculí també no? Un o dos dies que intentim venir un premii de jugadors, sigui sí, un del Palaforger i un altre club i que guaan bueno, al final és el de sempre són els referents no? per aquests nens, Vull dir, són les noies que veuen jugar a un campionat del món, o són els nois que veuen cada dissabte quan s'acosten al pavelló, o quan veuen resums per la tele, i llavors això, quan doncs, bueno, vulguis o no, també ajuda molt que tot sigui més més divertit. Tots ho hem tingut, això de petits, aquella imatge de veure el, sí. el gran. Jo vull ser com ell, no? Sí. O com ella, en aquest cas. Sí, evidentment, nosaltres, per exemple, és una anècdota, no? però sempre passa. Quan vam venir amb el Voltregada, fer un estatge aquí a la Frugell, a principi d'estiu, quan feien amb la pretemporada, doncs, bueno, vaig muntar un entreno conjunt amb el, amb el femení de Palaprogell i bueno, al final tornem al mateix del que dèiem dels adults. no Per nosaltres ho veiem d'una altra perspectiva però a les nenes petites, doncs, bueno, després aquella portera li firmo un estic, i són coses doncs, que tothom, inclús jo, amb l'edat que tinc, tinc un estic encara firmat eh, amb, un, amb un petit record que tinc de casa, no? Bé, bueno, són coses que et queden, sí, sí. Uh, 23, 24 i 27 de desembre, 2 i 3 de gener, quan tanqueu les inscripcions? Bé, bueno, en principi suposo que ho apurarem fins a mitjans de, de desembre, segurament, mm el que passa que, clar, també una mica, amb els cinc dies que tenim, al final farem farem un cupo, no no sé si arribarem a 50 persones, acabarem de fer un cupo, encara queden, encara queden inscripcions per fer i queda lloc, però intentarem que tot sigui d mica equilibrat, no que tinguem to eh, tot, tot desperdigat, no per dir ho així, intentarem equilibrar una miqueta, en produem espai perquè la gent pugui venir, si no poden venir. Hem fet com uns packs de tota la setmana sencera dos dies, tres dies, però també estem intentant que si una persona només pot venir dos dies, doncs també li arreglarem el preu. Al final el que està és de que no està tenir de preus ni de... Es tracta que aquells nanos doncs, bueno, aquests dies es puguin divertir però puguin aprendre senzillament. Doncs que, que ho facin, que aprenguin amb el Club Hockey Palafrugell aquest centre de tecnificació de, de base des de prevengemins i fins a juvenils per aquest Nadal, 23, 24 i 27 de desembre, 2 i 3 de gener al pavelló de patinatge de Palafrugell amb Albert Bou al capdavant. Alguna cosa més, Albert? Tot, tot dit. Doncs uh, t'emplacem per una propera vegada i seguirem parlant d'hoquei. Perfecte, moltes gràcies. gràcies.